dva kuranska ajeta u kojima je spomenuto nekoliko svojstava i osobina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala od kojih će poseban akcenat i pažnja biti na dva koja su po svom značenju jako slična i bliska, a to su al-afvu wal-magfiratu. U prvom ajetu, koji je šehrul Islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala naveo u ovom poglavlju, a to je 149. ajet, is surah an-nisa wa kwayam uzvisheni allah tabaarak wa ta'ala kaže in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an ili ga sakrijete, ili nepravdu oprostite, pa Allah u istinu prašta i sve može. Šta ovaj ajet znači? In tubudu hajran, bilo da dobro dijelo javno činite ili uradite, to jeste braćo pred ljudima, pa ga oni vide svojim svojim očima. Bilo da se radi o riječima ili o postupcima. Eutuh fuhu. Ili ga sakrijte To jeste uradite ga u tajnosti. Daleko od očiju ljudi, pa ga oni, pa ga oni ne vide. I u ovom ajetu je zapravo posticaj vjernicima da čine dobra dijela kako u tajnosti tako i u javnosti kao i da se klone zabranjeni dijela kako u tajnosti tako i u javnosti zato je uzvišeni Allah u drugom ajetu u suri El Ahzab rekao In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana in alima. Is noslivi nesto u javnosti ili to krili. u istinu Allah sve zna. Dakle Allahu جل و علا jesve jedno dali ti djelo radi u tajnosti pa te niko ne vidi ili to javno iznio pa ljudi to vide fa inna allaha kana bikulli shay'in alima allah u istinu sve zna zato je on ajetu došlo in tubdu ova riječ shay'an označava bilo šta od dijela. bila ona mala ili velika. Dobra ili loša. Tako da svako dijelo, bilo tajno ili javno, malo ili veliko, dobro ili loše, fa inna Allaha kana bikulli shein alima, Allah uistinu svetozna. Međutim ovdje se braćo postavlja jedno pitanje. A to je da li su dobra djela? bolja u javnosti ili u tajnosti? Odnosno, da li je bolje činiti dobro daleko od očiju ljudi ili među njima? Odgovor na ovo pitanje je na sljedeći način. Osnova je, braćo, da su dobra dijela bolja ako se čine u tajnosti. To je osnova kod dobrih dijela. Zato što je to Bliže iskrenosti I dalje od pretvaranja Odnosno realuka Zato uzvišeni Allah j.a. kaže I ovo je dokaz ovu tvrnju koju mi mi navodimo Kaže uzvišeni In tubudu sadaqati Feni imma hi. Ako sadaku Milostinju Javno udjeljujete Feni imma hi. To je zaista lijepo To je lijepo. Kaže uzvišeni وَاِنْ تُخْفُهَ وَتُوْهَ الْفُقَرَا فَهُوَا حَيْرٌ لَكُمْ Kaže, ali ako je sakrijete, pa je tajno udjelite siromasima فَهُوَا حَيْرٌ لَكُمْ To je za vas, za vas bolje. Zašto je bolje? Zato što je sadaka u tajnosti bliža iskrenosti i dalja od pretvaranja odnosno rijaluka. I zato su tajna dijela bolja i preča od javnih osim u dva slučaja. Osim u u dva slučaja. Koja su to dva slučaja? Prvi slučaj, kada se radi o dijelima koja su u osnovi javna i ne travaju biti tajna, kao što je recimo namaz, farz namaz za muškarce u džematu, iako ga neki obavljaju kod kuće namaz je javno djelo i ne trebaš i ne smiješ ga kriti od od ljudi zapravo namaz je sud kojeg muslimani donose prema nekom ili recimo hadž hadž ne može biti tajno dobro djelo ili može ne može ne možeš obaviti tajni hadž ako nešto novo ne budu izumili Dakle, dijela koja su u osnovi javna, ona su bolja, odnosno nije ih moguće raditi u tajnosti. I to je prva vrsta dijela. I druga vrsta dijela, kada činjenje javnih dijela bude posticaj drugima da ih rade. U tom slučaju su javna dijela bolja od tajnih. Pa recimo, ako će javna sadaka Nekog čovjeka postaći druge da udjele sadaku. Kažem u tom slučaju je bolje sadaku dati javno nego, nego li tajno. Ali ostaje osnova da su tajna dijela bolja od javnih zato što je to bliže iskrenosti i dalje od realuka ili pretvaranja. Zatim kaže uzvišeni Eu ta'afu ansu'in Ili preko nepravde pređete. To jeste, oprostite nasilje i nepravdu koju su vam drugi nanijeli. Svejedno tjelesno ili duševno ili u imetku ili u časti. Kaže uzvišeni a da oprostite Dakle, nasilje i nepravdu koja vam je učinjena, to je bliže čemu? Bliže je bogobajaznost i takva luka. A ako tako budete radili, kaže uzvišeni, fe inna allaha kane afuvan kadira. I ovo je ono o čemu treba da govorim. Kaže, pa u istinu Allah prašta i sve može. To znači ako oprostiš Allah koji sve može će tebi oprostiti. Zato se kaže men afa afallahu anhu. Ko oprosti drugima Allah će njemu? Allah će njemu oprostiti. Šta znači ovaj oprost ili ova riječ el afu u ovome ajetu? Kažu islamski učenjaci da el af oprost znači prelazak preko grijeha i njihovo brisanje kao da ih insan nije ni učinio. Subhanallah. Dakle, el-af, koje je jedno od svojstava uzvišenog Allaha, ala, znači prelazak preko grijeha, njihovo brisanje kao da ih insan i čovjek nije počinio. Subhanallah. Zato je došlo u hadisu U kojem resul sallallahu wasallam, kaže: Ma naqasa malun min sadaqa. Sadaqa neće će umanjiti imetak. Dakle, sada ku udjeljuješ dijeliš, znaj da to tvoj imetak neće umanjiti. Naprotiv, ono će ga povećati. Kaže: Wa la zad Allahu abden, yafu illa izza. Kaže i neće Allah povećati Robu svojem koji prašta osim ponos. Dakle, rob koji prašta nepravdu koju mu drugi čine. Allah, djelle wa mu neće povećati osim ponos. Dakle, biće ponositi. Kaže, وَمَنْ تَوَادَ عَلِ اللَّهِ رَفَعَ Ako se ponizi radi Allaha i bude radi njega, kaže, on će ga uzdići. Subhanallah. I zato su najčasni i najcijenjeni ljudi, oni koji su najskromni i oni koji su ponizni radi uzvišenog Allaha, Jalla, jalla wa'ala. Upitanje poslanik, sallallahu alaihi wasallam, koja je dova najbolja u zadnjoj trećini Ramazana? Pa je rekao Resul, sallallahu alaihi wasallam i podučio nas, Allahumme, inneke afuvun, tuhibbul afwah, Fafu anna. Allahu moj, inneke afuvun, ti doista praštaš, afuvun, pa je došlo ovdje svojstvo o kojem govorimo. Ti doista praštaš, odnosno ti prelaziš preko naših hrđavi postupaka i brišeš ih kao da ih nismo počinili, subhanallah. Tuhibbul afuwe, i voliš da praštaj na taj način, fafu anna. Panam oprosti. Odnosno pređi preko naših hrđavih postupaka izbriši kao da i nismo počinili. Pazar ima lepšije riječi odovi. U najlepšem vaktu i u najlepšem vremenu. Subhanallahu. Među braćo, kada ovaj el-af, oprost o kojem sada govorimo, biva potpun i savršen. Kažu islamski učenjaci Al-af ili oprost Biva potpun i savršen Kada proizilazi iz snage i moći Obratite pažnju Al-af ili oprost O kojem sada govorim Biva potpun i savršen Kada proizilazi iz snage i moći Šta to znači? To znači Da je potpun oprost onoga koji je u stanju i moći da kazni i da uzvrati, a to ne učini, već oprosti. A da je nepotpun oprost koji proizilazi iz nemoći i slabosti. To je oprost onoga koji prašta, a nije u stanju šta? Da uzvrati ili kazni. Zato kažu, onaj ko prašta a u stanju je da kazni i da uzvrati, taj je oprostio. A onaj koji prašta, a nije u stanju da uzvrati ili kazni, taj mora da prašta. Taj mora da, sam po sebi mora da prašta. Zbog čega ovo govorim? Zato što je Allah, djel'a wa ala, Ovdje spomenuo dva svojs. Pa je rekao kana Allah afwan kadira. Kaže Allah u istinu prašta i sve može. Da bi oprost bio potpun, Subhan Allah. Kao da nam Allah kaže: O robovi moj, koji ima sam oprostio I grijehe njih, vaše izbrisao. Kao da i niste počinili. Nemojte misliti da sam to uradio zato što sam nemoćan i slab, već zato što volim da prašta. Subhanallah. Jer zato što volim da prašta. I nemojte misliti da Allah ljudima prašta zato što i ne može kazniti. On ih može kazniti. Ali je sebi propisao oprost. Pa im oprašta zato što voli da prašta. I zato su oba dva svojstva došlo jedno do drugo. Da slučajno neko ne pomisli da Allah prašta i slabosti i nemoći. Ne, on prašta i snage i moći. Iako je u stanju da nas kazni i uništi zbog grija koje radimo, naš gospodar je uakana Allahu afuvan kadira. Subhanallah. A gospodar vaš Allah ona je, onaj koji voli da prašta i sve može. Subhanallah. hvala mu, Jalla wa'ala na Drugi ayet. Veste ayet brato i sura An-Nur. Dvadeset i drugi. U kojem uzvišeni Allah, Jalla wa'ala, kaje, brato pažu. Wal-ja'fu, wal-jasfahu, ala tuhibbuna, en yagfirallahu lakum, wallahu gafurur rahimu. Kaže, neka im oproste, neka im oproste i ne zamjere, zar ne volite da Allah oprosti vama, a Allah prašta i On je milostio. Ovaj ajet iz Sura En-Nur, objavljenje u slučaju Ebu Bekra, radi Allahu Teala Anhu, i njegovog grođaka koji se zvao Mistah ibn Uthatha. U slučaju ifka, el-ifk, potvore na Aishu radijallahu ta'ala anha, majku pravovjernih, ženu poslanika s.a.v. i kćerku Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Kada su braćom unafici obtužili i potvorili Aishu, radijallahu ta'ala anha da je počinila blud a nisu vallahi munafici imali za cilj a išo radijallahu ta'ala anha i nije im to bila namjera namjera im je bio ko? poslanik s.a.v. i da ukaljaju njegovu čast i njegovu postelju subhanallah zato braćo Rafidije i šije, koje danas govore o krivotvornosti Kur'ana, oni nemaju za cilj da potvaraju Kur'an. Oni imaju za cilj da udare na čas poslanika, s.a.v. i da kažu da nije dostojno i doslovno prenio ono što mu gospodar objavio. Subhanallah. To je njihov cilj. Kao što je cilj licemjera u slučaju IFKA bio poslanik, s.a.v.a.v. Nije bila Aisha radi Allahu ta'ala anha, ali su kroz nju htjeli da okalju njegovu čast i njegovu postelju. Međutim, Allah te barake wa ta'ala ih je razotkrio i osramotio i objavio ajeti i sura El Nur u kojima govori o čestitosti i čednosti majke pravovjeni Aisha radi Allahu ta'ala anha. Međutim, braćo, bilo je nekih ashaba vrlih i dobrih koji su bili iskušani ovim događajima, pa su o njemu govorili i u njega povjerovali i priču prenosili. Od njih je bio ovaj Ebu Bekrov rođak koji se zvao Mistah ibn Uthafe. On je prenosio priču koju su govorili monafici. Bio je Ebu Bekrov rođak i bio je Siromah i bio je muhađir. Dakle, učinio je Hidžu iz Mekke u Medinu, subhanallah. Međutim, bio je iskušan ovim. I kada se to desilo, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anu koji mu je dotada, koji ga je dotada pomagao i metak za njega izdvajao i izdržavao, prekinuo je to da čini, subhanallah. Prekinuo je da ga izdržava i pomaže. Jer potvoranje na njegovu čerku je značila kidanje rodinskih veze, subhanallah. مجوتي الله جل وعلا الله تبارك وتعالى نكون што е رضي الله تعالى عنها تشير كابو بكر объявије ајет у случају ебу بکر и егог неговог рођака مصاح ابن ولي القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كاجه اوزوشني نكاسة چستتي اي اموشني مجوواما ذيهر نيصيما نزاقل نيو دانيه چه بماغتي سي روما هه رو جاكه سي روما هه اي مهاجرين الله ومبوت سي روما رو جاك اي مهاجر, مهاجر بيوه Pa se ove riječi odnose na njega. Kaže, nemoj da dobri ljudi čestiti i imućni među vama se zakljuju da ih neće pomagati. Već šta treba da urade? I ovo je ono o čemu sada govorim. Šta treba da urade? Kaže, uzvičeni, ف... kaže, neka oproste, ألعف, o kojem su malo prije govorili. Kaže, neka oproste, neka preko toga pređu kao da to nije učinio, subhanallah. Odgoj uzvišenog Allaha Đalla Vala. Vali asfahu, kaže, i neka ne zamjere. Ova riječ, vali asfahu, kaže, ima značenje da čovjek zaboravi i da to više nikada ne spominje, subhanallah. I da nikada mu ne prigovori. Kaže, neka im oproste i neka više nikad se na to ne osvrću. To je asfahu, subhanallah. Zato je braćo potpuni oprost potpuni i ispravan oprost. Jeste kada čovjek oprosti i halali, a zatim nepravdu koja mu je učinjena u potpunosti zaboravi i više nikad ne spominje, niti njome prigovara. Jer imate ljudi koji svom bratu halali i oprosti, ali nakon izvjesnog vremena tu nepravdu spomene ili ga zbog toga ukoriti. To nije potpuni oprost. Potpuni oprost je onaj koji uzvišeni navodi u Kur'anu: "Wal yafu wal yasfahu". Kaže neka oproste i neka ne zamjere, nego neka zaborave, kao da to nisu nisu počinili. Zatim kaže Uzvišeni: "Ala tuhibbun Allah? Ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum?" Kaže zar vi ne volite da Allah vama oprosti? Dakla ako vi budete jedni drugima praštali, u istinu Allah će vam oprostiti. Allah dželle ve ale će vam oprostiti. Pa rekao Abu Bekr, mi volimo da nam Allah oprosti. Pa se vratio na faciku i dao mistahu. Zatim kaže wallahu ghafurur rahim. A Allah prašta i on milosti. U ovom ajetu spomenuto je Allaho wa, wa ala svojstvo koje je u značenju blisko i slično svojstvu koje smo malo prije spomenuli a to je rahim. međutim u čemu je razlika između ova dva svojstva kaže to je oprost odnosno prelazak preko grijeha i njihovo brisanje kao da i čovjek nije učinio Kaže "wal maghfira" jetako je oprost. Kaže ali znači prikrivanje grijeha i nesramoćenje zbog toga. Dakle, da kada ti Allah prikrije grijeh koji si učinio i da te zbog toga ne ne osramoti. Na dunjalu, kuni ti na ahiretu. To je razlika. Ili kako kažu islamski učenjaci, al kaže to je oprost zulumčaru i nasilniku. al to je oprost Onome ko čini nepravdu i nasilje. Kaže wal maghfira ya oprus onome koji ne zna odnosno djahil i koji greškom uradi neku ružnu stvar. Ili kako kažu islamski učenjaci, kaže al af tarkul iqab. Kaže al je nekažnjavanje, kažnjavanje, dakle opraštanje i nekažnjavanje, kažnjavanje, da neka zniš a ti si to u stanju. Kaže wal maghfira, kaže sitruz dunubi ala al ahbabi. To je prikrivanje od oprost koji znači prikrivanje grijeha voljenih wallahu jalla wa ala alem sallallahu ala muhammad wa jazakumullahu